Joujoujoujoujoujou! Arikko Homa Show! Ja tällä viikolla vedetään vähän tämmöstä kesäspesiaalia. Kesälomista johtuen mennään tällä viikolla pikkusen eri kokoon panolla. Äänimies Timo nimittäin viettelee ansaattuja kesälomapäiviä tuolla Gambian syntisessä yössä. Lähti sinne makumatkalle, muun muassa musta makkara on siellä isossa huudossa. Mut ollaan saatu onneksi luojan kiitos, vähintäänkin yhtä kykenevä korvaaja. Siitä lisää tuonempana. Sen lisäksi käydään vähän läpi erinäköisiä kesähommeleita. Jos on esimerkiksi tyylisiä päiviä tai huono ilma, mitä silloin voi tehdä? No, Ari pelastaa, älkää huoliko. Kaiken tämän lisäksi myöskin miestä ja naisten ajatteluteroa eroaa toisistaan. Miten? No, käydään sitä läpi. Ja tottakai, hei, niille, jotka meinas pelastua, niin kyllä. Meillä löytyy mies, kitara, ja Arikohoma Show myöskin tämän päivän epistolasta, joten tota noin, niin ei muuta kuin hei, pitäkää rohkeasti vaan kengännauhat solmittuna ja, ja, ja kädet taskussa koko matkaa ja Tästä tulee tämän viikon paras Arikohoma Show. Ei muuta kuin vanha kuudon Timo painaa vielä yhden jinku. Arikohoma Show. Joo, joo, eli tosiaan kesällä saattaa joskus olla, varsinkin Suomessa, niin huono ilma vettä jos sataa. Niin hei, meikäläinen keksi eilen ihan loistavan. Siis kerrassa mahtavan kaikkia hyödyttävän kesäpeli, mitä voi harrastaa. Tai ei se oikeastaan edes peli, vaan enemmänkin ehkä jopa yleistä kunnossa pitoa. Nimittäin kesällä kun sataa, niin on asfaltti teille, kävely teille, nousee kaikki etanat ja muut semmoiset oravaa pienemmät möttiä ja siihen mönkimään. Niin otatteko golfmailan ja lähet ihan rohkeasti siitä vaan kato Huotsis, Sitten no, on no sama kun lähti rangelle e tarvi niin kauhean kauas. Kävelyteitä löytyy jokaisen sieltä naapuripitäjistä. Siihen vaan katot tielle ja rupeet lapioimaan niitä tota etanoita sinne pientareille siitä. Siin tulee hei samalla hyvää reeniä kaikille golfareille Tiet pysyy siistinä. Päästään niistä saatana etanoista eroa ja <lacht> kieltämättä on se nyt hauskaakin. Hei, mitä mieltä? Mulle idee. Aga mulla pole golfklubi. Niin, no se on tietysti ihan totta, Tamus, että kaikille ei välttämättä ole golfmailaa tai ei välttämättä urheilusta niin välitä. Jotenka toi kolve ei ehkä ole niitä juttu, mutta kaikkihan tykkää matkailusta. Ja mikä olisikaan parempi kuin vanhakunnan viroreissu kesälomalla. Ikävä kyllä kaikille ei ole lomaa, eikä sitä käyttää aikaa matkusta, Joten me alettiin mun tämän viikon vieraan, eli äänimies Timon virolaisen serkun Tamuksen kanssa miettiä, että Miksi et voisi mukaan tehdä Viron reissua sun kotikaupungissa? Sulla kuitenkin on siellä kaikki ne paikat, mitä sä Virossakin kävisit kiertämässä, mutta ihan sun lähellä. Ainoa asia, mikä erottaa Suomen ja Viron, on kieli, joten jos vaan viroksi, niin sekin pointti on hoidettu. Eli... Toimi näin, mikäli haluat matkustaa kotikaupungissa kesällä. Nopeasti, helposti. Mennät lähimpään alkoon, toteet siinä heti myyjälle, että Mä votan kolm pudelit cellesti ja yksellinen pakki. Lisäksi oviksi maka kolme kolme Ollikooja terasiirit. Sit siirryt puiston penkille pudottelemaan näitä ostoksia ja tarpeeksi kun tätä niin sanottua keitto lounasta nauttinu, niin alkaa usein sitä makeanammasta kolottaa, jos tiedät mitä tarkoittaa ja silloin on no tottakai aika siirtyä kohti lähimpää leipomoa jos tämmöistä termiä nyt voidaan käyttää. Siihen vaataan taas ja tere! Mä tahaksin korota pizzaa ja kaksi suurt mungi. Ned Versti, voiko asuda mujalle? Maitahan ei. No, sitten kun on siinä asiat asioitu, niin, tuota niin yleisähän käy niin, että kun Virossa ei ne ihan puhtaimmat on, nää, no, sanotaan nyt suoraan, piirakat, ja jonkokäsi tauteja voi niistä tulla, niin ei muuta kuin seuraavaksi nokka kohti sairaalaa ja siihen luukulle, mistä niitä testejä saa, ja ei muuta kuin taas toisella kotimaisella. Uks katse, köi kokkuu. läksin takaisin tantsjuvoimalausen juurde ja kohalik pirakudatunsudit kusitavaksi. Ja näin. Odotat vaan tulokset. Todennäköisesti kun Suomen kameralla ollaan, niin ne on jopa negatiivisia, jotenkin siinäkin tulee taas hommaa niin sanotusti kotiin päin. Ja näin onkin yhtäkkiä reissu Viron on suoritettu onnistuneesti poistumatta kotikaupungista. Toki. Joku voisi tietenkin sanoa, että alkoholi ja leipomot on Suomessa Kalliimpia kuin virossa, mutta tässä on myöskin se hieno osa, että jää säästöön ne rahat, jotka olisi muuten kulunut siihen pensaa ja potskiin ja muuhun sähläämiseen. Eikä aikaakaan kulut ihan muutama tunti, joten katsotaan näillä ohjeilla kesän viettoa. Ari Kohma toivottaa lämpimiä viroreissuja. Kertokaa, miten teidän reissut sujuu. Meikäläisellä ainakin meni ihan mahtavasti. Nyt annetaan mikrofoni äänimies Tamukselle Timon virolaiselle serkulla. Katsotaan, mihin hän pystyy. Keerullinen ja vihmainen suvepea, parin rahaest. Ari Kooma Show! Näin, siitä tekemistä kesäpäiviin vapaasti voi jokainen käydä kokeilemassa. Mutta tota, jos mennään seuraavaan aiheeseen, niin Ari ei ole koskaan oikein ymmärtänyt, miksi miesten ja naisten seksuaalit halut eroa toisistaan niin paljon. Naiset ovat kaiken näköistä ja kikkailu kun Arskalle riittää ihan vaan leikki eestä ja takaa. Ja niin sitä sanotaan, että miehet ajattelee ja naiset sitten sydämellään ties, mitä sekin tarkoittaa, mutta kuitenkin äänimies Tamus kertoi mulle hauskan tarinan, mitä hänellä oli käynyt virulaisessa. Mikä se on? Virukeskus. Viru Ei sada Sadamarket. Kumpi se oli? Sadamarketissa. Tamuksella oli käynyt Sadamarketissa. Tota noin, niin. Mutta sitä edellisen iltana Tamus oli siinä sitten muujen kanssa käynyt sänkyyn ja alkoi vähän kysellä, että minkä minkäännäköisiä trikoita tullut mukaan, jos ottais vaikka erä matto painia ja muija oli siinä sit sanonut, että sori, nyt ei vaan tunnu siltä, että mä haluaisin vaan, että Tamus pitää mua sylissä ja silittää. No. Tamuksellahan oli tietenkin palannut sinne sitten ihan käpyin ja hän oli, että mitä vittua sä ylipäätänsä edes teet täällä mun kämpillä, jos tilanne on tää, että Tamus on tehnyt tässä kaikki kevätjulaliikkeet liikkeet ja sen kerran kun olisi palkinnon aika, niin sylissä pitäisi vaan pitää ja silittää nätisti. No. Mun ja sitten se oli sanonut ne sanat, jotka varmastikin jokainen mies vihaa kuulla. Tamus ei nyt vaan ole samalla tasolla mun henkisten naisellisten tarpeideni kanssa, jotta voisin tyydyttää Tamuksen miehiset fyysiset tarpeet. Eikö Tamus voisi vaan rakastaa mä sellaisena kuin mä olen, eikä sellaisena mitä mä teen sun vuoksi No tässä kohtaa Tamus sitten oli tajunnut, että tänä iltana ei minkäännäköisiä trikkoita tarvita ja potki muijan siitä sitten kotiinsa ja kävi nukkumaan. Kuitenkin kilpailuhenkisenä kaverina Tamus näki naisen ikään kuin vuorena. Eikä aikonut vaihtaa seuraavaa ennen kuin oli tämän vallottanut kokonaan. Ja näin sitten kävikin, että Tamus sopii deitit seuraavalle päivälle ja jatkoi kapuamista kohti vuoren huippua. He meni siinä tosiaan kahville ja Tamus tottakai tarjosi ja siitä jatkoivat Sadamarkettiin ja siellä tottakai erinäköisiä pukeutumisliikkeisiin ja vaatetusympyröihin ja siitä löytyi sitten muutama kiva vaatekappale. Ja kun ei Dami osannut päättää, että mitkä ottaa, niin Tamus sanoi, että otetaan vaan kaikkia. Etittiin siinä kenkiä ja Tamus taas ehdotti, että otetaan jokaista asua kohti, niin pari kenkiä. Ja näin myöskin koruosastolta sitten kivat korvikset löytyi. ja muja alkoi siinä sitten oikein innostumaan ja jopa lähenemään kiihotusta, kun sitten sanoi, että eiköhän tässä ole kaikki, että mennäänkö kassalle. Tamus oli kuulemma justiinsa sitten pystynyt pidättelemään pokkaa, kun oli sanonut, että sorry, nyt ei vaan tunnu siltä. No, muillahan putosi siinä sitten Leuka Sadamarketin viidennestä kerroksesta suoraan parkkihalliin ja alkoi ihmetellä, että mitä hittoo? No, Tamus jatko sitten, että Sinä et vaan tällä hetkellä ole samalla tasolla minun miehistä taloudellisten tarpeideni kanssa, jota mä voisin tyydyttää sinun naiselliset ostustarpeisi. Mikset voi vaan rakastaa Tamusta sellaisena kuin sellaisena, mitä voi sinulle ostaa? Ja ei kyllä tarvinnut Tamuksen sinäkään iltana noita paljon heilutella. Mutta huomassa sen verran, että vuoden valotustarpeet tuli ihan hyvin täytetyksi sillä hetkellä, kun näki tosiaan sen ilmeen ilmeensä ylissä. ja Näin Tamus opetti myöskin Arille, että miehen tarpeet voi saada tyydytettyä ihan muutenkin kuin välyön välissä. Ja tästä mulle tulikin vanha sanonta mieleen, itse asiassa jonka mun virolainen setä on mulle sanonut. Alunperin muistaakseni sanonta menee jotenkin niin, että anna miehelle kala ja hän on kylläinen koko päivän. Opeta mies kalastamaan, ja hän on kyllä koko loppuelämänsä, mutta mun virolainen iso setä se, että aikoinaan sanoi että Muu miehelle kala, ja saat itsellesi elannon päiväksi. Myy miehelle taito kalastaa, ja saat loppuelämäsi myydä kalastusvälineitä. <sum> kui kasuta teet tavallist puhatust ja akvarelli, on tänä tarvittu värvimisrullika ja maja värvika. Ari Kohoma Show. Ja tästä, kun lähdetään pikkuhiljaa kiihdyttämään kohti mies kitaraa ja Ari Kohoma Show-osiota, niin haluan tähän kohti mainita, että käykää Instagrami mun uusimpaa kuvaa kommentoimassa joku aihe tai joku biisi, mistä haluaisit, että mä teen uuden version. Eli joku aihe Mistä se, mikä voisi olla niiden uusien sanotusten aihe? Tai sitten joku biisi, minkä te haluatte, että mä sanotaan uudestaan. Mun rupeaa ite nimittäin pikkuhiljaa ideat loppu, Niin saaksitko kuulla, että mitä biisiä teille tulee mieleen? Mitä te haluatte, että mä duunaisin uudestaan? Mutta jos mennään täynnä viikon biisiin, niin, niin, niin kieltämättä Juhannuksesta on toivottu tässä nyt jo pari viikkoa. Mut on se käynyt mielessä, että pitäisikö riipasta pari tasottavaa? Ja tämä biisi sopii mun mielestä siihen loistavasti. Tämä nimittäin kertoo kaikkia aikoja krapulasta ja siitä, millä siitä pääsisi eroon. En oo toki turvautunut alkoon, mutta mielessä on käynyt. Paha on ollut Darra väsymys. Nyt siitä on päästy yli. Seuraava kappale on klassinen kesähitti, joka nyt on pilattu minun toimesta. Öö, en mä tiedä tarvista sanoa. Viisi kertoo oman tarinansa. Ensi viikolla taas jatketaan, mutta tosiaan käykää heittää niitä ideoita. Ja ja, katsotaan jos jostain saataisiin kehiteltyä jotain. Tässä tulee... No en mä itseasiassa tiedä mikä se on viroks. Annetaan Tamuksen kertoa mikä tää nyt on viroks, mutta... Jonkinnäköistä musiikkia, bändi on vireessä, Leri Leskinen näyttää peukkua. Tamus näyttää jostain syystä keskisormeja, mä en tiedä miten se liittyy tähän. Mutta nyt tulee... Tämä ihme viisi osio viroks. Tai siis biisi tulee suomeksi, mut... No joo, saitte varmaan pointin. Ei muuta kuin hei, mitä me tässä enää joristaa, ei muuta ku... Kitara soimaa. Tamu, anna mennä. Mees. Kitar. Ari Kohoma Show. Aamu on rapeaa, happea, mut ei. En saa Krapula vakina, muuta ei tarvita kuin pissyy ja viinaa. Tai jos edes kaljaa, tasotellaan. Vien alkoon, baby. Alkoon, pakon juoksen alkoon. Oh, -oh pielet kostuu, otan mäyrä koiralliseen kossuun. Ostos kärryillä, yeah, millä mehuilla, woo alkoon. Krapulasta eroon pääsen, alkoon. Mukissa olunene, viiliseporin, etas vauhdissa se oh! Sekotan rikkejä, viidytän mikkejä ja tosissaan kiskon. Muki jäksyy laitoin ja jää palaan. Kohta kuusi vitun laiton. Alkoon, trapula pakon juoksen alkoon. Vo -oh, su kostuu otan määrä koirallisen kossuun. Ostas käryllää yeah! jäykemillä ja oike niillä me huilla Wo -oh, Alkoon trapulasta alko pakon juoksen alko suielet kostuu otan määrä koirallisen kossuun. Ostas yeah, ja niillä mehuilla, wow, -oh, pääsen alkoon. Tänään me kuulamise Lisäke se, ja teiset sirkusvahet Instagrams Arri Official. Ja sama suomeksi lisää tätä ja muita sirkusuveja Instagramissa arikohoma official.